Rugăciune pentru poruncile și taina Sfântului Mir. Doamne Iisui ar Arheleul Cel Ceresc, Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim, fiindcă poruncile și taina preoției ai rânduit când taina Sfântului Mir pentru Arhelei ai făcut-o când ai sfințit. Marele preot din frații săi, care este sfințit,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 Iau au pregătit. Cu veșminte sfinte i-au împodobit. Să vine la tine, le-ai În fața tronului tău din înalt, răspunsul cel bun al faptelor sfintei l-au De aceea, rugăciunile lor pentru noi, cu multă bucurie, le-ai ascultat. Și darul rugăciunilor în duc și în adevăr, în mintea noastră, ca un mir, L-au pus când Îngerii tăi le-au adus și Îngersfernicul tău le-au turnat.